Bueno, Mikel Vazquez, eh, azteko zorionak, denbora hasieran hasi eran behar ba alakorik espero, baina lehenengo nazionaleko taldea berriro ondarribia, laokala era ondarribia. Bai, ni esperuna, ya, bai, aizan dutu mezar aizan un niñola baina antxadenet, balortu dugu, el buru hori bai. Bueno, ligan eh, bigarren galditu zineten eta ondoren Kataluñan, sanko gaten jokatu izan zenuten higoera fase hori, Eh, Juan Aurretik, bazen uten aurkarien e-referentziarik? Ba, bueno, bat, bitik, ba, partio bat zuen, ba, zakitxo batzuk edo erakutsi zizkigu, baina nahi negia zanezen ekan ne e-referentziandirik. Eh, lehenengo partian, eh, ogoita bita ogoita bat, irabaz izen uten, errio kontra, badirudi pilotako emaitza dela ez, oso ba, estua, ba, eh, partia berdindu izango zen ez? Bai, oso berdindu izango zen, ez? da, nire ustezo, nekeak igual... Ba, zer ikusian direzantzuela hor, bat, ze nire ustez... Ba, genekan taldea eta... Ba, pixka taldean diagoa lortzeko, baina, bueno... Ba, argi genekan, ba... Gurelbura, lehenengo partida izan da, eta nerbiak eta kontutan hartuta, bai, da bat ezela, gol bat egati bada, nahikoa zela bai. Lehen garaipen horrekin, behar badai goerarekin ameste nasi zineten, ez? Bai, bai. Habe, ar, argi genekan hasi hasiera batetik eki, nahiz eta eh niungo referentziarei afirma eh, ga segurazki sogu, eh, ba Catalunyako taldeak eh, Antolakhaia galegia ba segurazki beste baino maila bat edo bi gehiago izango lituzkela eta orduan ma, beste iru taldea, na, ta, ma, plaza, ba besteiru taldenatean ba plaza da jokoan izango genukela eta ordua mai burubelarre aritu ginen ba meintsaleengo partida hori irabazteko, bai bigarren eh, dagoeneko mata de jonk hori Balearetako taldea izan zenuten aurrean eh, nolako neurketa izan zen bigarren hori Ba, neroztetziak igarren egunen ja pixka alaiago ginen, eta lasaito haukitugun nuen korrean taldea, eta neroztetzo arreman genuen gure benetako jokoa. Gainera, ba, genetien, ba, irabazita, ba, lehenengo natsionaleko platzari ba, gure etxango zela. Eta horrean, guztia bainoan asko zobeko modatu ginen egun hartan. Eta bigarren garaipen hori eskuratuta, bueno, falta zen txanko gatek kalasanziori irabaztea, ez? Eta okarrez banago hori ikusten ere galditu zineten, ez? bai. Eh, bueno, e, e, arte egon ginea eta gero ja autobusa jo ginen baina ezkeenun mendetan ostatu ba ba hori santzu gaten garaitena ba, e, gertatu zela jakin ater, ba, aunque ba, dela, ba, bueno, gure eskutan zegoena ba lehenengo bi tardeak irakastea, azkenan eh aurka oso oso zaia izango zela eta orduan, ba, bueno, esperantza genuen ba hori santzu gati lehenengo bi patiakeria bastea, orduan horrelaia zeltatuak egotean. Eta nolako izan zen e, reakzioa, nolako ospakizuna izuna partidari bukatu zenean, eta jakin zenutenean, igora lortu da zegoela? Ba, bueno, bai, yazan, gazteagoa eh, diren nintzat, pozak nabaritzen zitzaien, baina, hetxiginen artean, bai, yazan, gehiena negarmalkotan bukatu benon, zeh, azkenean, ba, aurrekoan esan itu modura, bapixu ba, ba. bat egin duenun. Eta, bai, pozan dia, bero, bai. Eta, batez ere, bai, gure presidentea, bai, re han egon zen, aseguruzoa, eta taledeekin batera behor, behar ere poza ikaragarrezkoa zen. Fasea bukatzeko, etxeko taldearen kontra jokatu zen duen, esanko gaten kontra, eta hor ere, baina ez taldein daltuazen maia eman zen duen, es? Ba, behar, behar, ba, behar, bueno, lehenengo egoi minietutan edo, bi irugoleko aldeak din duazen galtzen, baina gero zei zakti goleto abantai hartu zuten, eta hor bantzen nubien patia guztian. Segertatuko liztetekena lehenengoa bagarrikigoko balik, eta partida partidua benetazko lehia bat izango balik, oso dizakiz, baina, bueno, aztenan festa bat izan zen, igandeko partida, dena jokatu behen nuen, gaztexoenek ere ba, bere goltsoa, goldoa, sartzeko aukera izan zuten ere, eta zenan ba, denak pozit. hori bat, zaletik eta azpatu behen nuen, denak pozit, denak ondo. ere izan zen ituzten ez, eh? eta lehetsu batu intzat joan zen ondari bitik. Ba, ireneetara irrogeitago zertxona hor bildu binean, ba, jokalariak enduta ogei, hori pues, berrogeitamar, bat pertsona hor e bildu ziren. Egoerarekin demoralia borobildu duzu, eh? zailtasun handiak izan dituzue aurten, lehzioekin batez ere, baina taldeak argi dago maia duela ez? Eh? Ba, i, ber, demoralia ziren ez akenizu modurat genula, espero, bai, nahi genula, ba, betu horrek urtetakoa, egia eh? zan ezkela Eta hori, ba, demoralia ziren unguzti zondazio, baina maia ba, ik nahia pixkati gota ba, lehenengo biruen artean egoteko haukeran diak genitu da. Eta duzen gero, no, ba, leziak egon zideela, eta bueno, nola edala, lortu dugu bibarren posturi e, lorteak digan, eta, karo, faze dako, bi jokalarik ginen, eta nahiko forma honean, eta azkenan hori nabaritu da. Baurrengo bueno, duen begira, taldea mantenduko duzu, eh? jokalari berriak iritsi berko dira, edo nola ikusten duzu? Ba, bueno, ja, egia esan... Eta Miguel Ángel Izquierdo Corrina Etzaiarekin hitz eginda. A ver, lehenengo nazional maia hori jaz, dada la, lau bosturte arte zegoen maia ligado potente hori. Jetsi da, bigarre nazionaleko betidanik egon, bigarre nazionalean ego, egon diren taile asko, bera orain lehenengo nazional maian erroes libratzen dira, salvatzen dira. Ba bueno, gainera, azkeneko aje izen da, beste eta eh? bueno, igual bi fitxaketak, bi aldaketarekin igual... Euskaldu nahi izango nuke talde izango nuke ba bintzaldi beratzeko. Bitaien aldetik gainera oso urrune txarete joan beharko ez, multzan talde gehienak euskaldu dira ez? Bai, buz, hamar, hamaik, hamar di talde euskaldi errikoak izan dituz, eta, bero, bueno, betiko, ba, kantar diarako edo, zaragoz alderako, ba, bibirai egongo digateke, suposatzen bet, eta bibirai aldetik ez da aldaketan dirite gongo. Ar, e, Arbitroen gastuak izango dira, dira aldatuko dutena baurrekontua, segura eski. A cima ratu da, baita ere irungoaztiak igoera lortu duela, beraz zuen topia hortuko du esan daiteke, bigarren maila horretan. Bai, irudi bidatsako eskualoia sasoian dagoela, ez? Bai, baina nere utze egin darastu ere, ba, baina, senior mailetan maila on handugula, baina ja garodet eta juvenil mailetan bueno, Oñarbikino ez izu irabazi no es no ezko euskalia, ana mailasoa urte batzu da liga irabazi da, eta bueno, igual aurtengoa ba, oasismo dugu bat izan daiteke ezin ba, hori. Ba, haktikoak, kaez jaketa, lan zek jarraitu, gara dela, ez azkenan hori egartu barko dute gure tokia, eta hori ere, ba, kontutan hartu, barra. baina, bon, hori zanele lana, noski. Beraz, gaur uste nuzu mesua hori ez, hori e, harria arrobia lan du beharra dagoela hori ez? Horria, bai, azkenan hori, elduizak garena, hori, bi iru urte barru, segura zi hau dugu, baina gara, Haber nortzatzen dugun gure tokia, ez gure maia, gaitik ba, noski baizik eta ikusten diren kaeteak eta jugendinak ez dute balen nortzuten ba harik. Ba, Orduan, maortzaleek ba, begiratu barko duten zer, zer egin, zer ez? Bale ba, mi Esker Mikel eta, bueno, beste bat arte itziengo dugu, horrengoz e, sorteon horrengo den buraldian. Esker ikasku nahi, garan dutzen apre.